Това беше първата лекция, първата идея Злото продължение. Злото ще изчезне тогава, когато Бог се съгради в човека. Злото е създаден замисъл, за да бъде изпитание за истината в човека. Докато злото работи, човека е в развитие. Ако злото не работи, ако злото не работеше, човекът нямаше да има шансове. Всеки трябва да премине през мрачните страдания на злото, за да открие себе си и чистия си път. Злото се превръща в зло, когато го избереш за свой път. Тогава вече то става наказание. Човек, който е способен и на най-малкото зло, той не е годен за реално развитие. Тук ви говоря за микроскопично зло. Даже и малка обида. Тебе може да те обиждат, ако си ученик. Ти нямаш право да обиждаш. Ти трябва да действаш, както издадахме новата книга, ще я видите една от най-силните книги за подхода. Как да действаш при всякакви ситуации и тежки ситуации. Методи от учителя. Една от най-хубавите книги. Така. Когато човекът е допуснал злото да живее в него... Той се е самоусъдил. Свободата не е истинска, ако не може да бъде нарушена, а злото се е родило от повредица нарушения. И така то ще се учи и ще се изкупва дълго време. Свободата съдържа се в себе си и възможност за зло. Така е създадена. Но едновременно и за поучение. Значи, хем е създадена за зло, и хем за получение. Злото е допуснато от Бога, защото То ще се окаже най-важният опит в цялата Вселена. Злото е живот, който се е обърнал против самия себе си. Бог не е склонен към злото, но Той го е включил в своя план и го ръководи за своите цели. Няма значение какво добре от хората. Бог го ръководи за своите цели. Не може да съществува съвършена вселена, ако не съществува свободата. Включваща и правяне на зло. Ще обясня. Без свобода не може да се извърши истинско добро. Това добро може да се извърши само от свободни съзнателни същества, които чрез свободен избор избират абсолютното добро. А не, както е при ангелите, по необходимост. Това не е истинско добро. Човека трябва да мине през по-дълбок опит. Свободата е тази, която е направила греха възможен, но не можем да кажем, че тя е зло. Защото тя е велик дар във вселената, от който ще израснат съществата, но чрез опит. Ако ти живееш в Бога, Място за зло и за дявол няма. Но пита се къде живееш ти. Злото това е неуспех в търсенето на Бога. Това са онези усилия, които са стигнали до някъде и са спряли. Злото това е просто неправилното търсене. Злото е просто отсъствие на реалността. В него има нещо, което в него има нещо като празно място. Ако това място бъде запълнено с реалност, с Бог, то няма да е зло. Злото вече няма да го има. Но в човека има празно място. Злото е ограбена реалност, с цел да се развием до истинската добродетел. Не лицемерната, за която Ислама казва за тези големи благодеяния човешки. Те са лицемерие. До истинската добродетел. За да не бъдем разрушени. Ако хората живееха в Бога, злото би умряло, но хората не са осъзнати за Бога. Преди време един стар човек, водеше са разумен, казва, не вярвам Бога, вярвам в природата. Голямо падение, не можах да му го обясня, но му казах само едно две изречения. Значи вярваш в природата, нали? В вятъра, реките, да. А да ми кажеш дали вятъра и реките са създали пчелата, мълчание. Твоя работа. Неразумността на човека се превръща в негова съдба. А, човеш... а човекът си мисли, че злото е виновно. Не. Виновна е твоята собствена неразумност, срещу която трябва да се опълчиш. Казвам, доброто разбиране на нещата, дълбокото разбиране на нещата е провал за злото и за неговите планове. Победата над злото изисква живот в Бога.